66. A sarkvidék elleni támadás előkészületei közepette, leültem az új személyi titkárommal, Ed Lane Fox-sal, akit röviden csak Elfnek hívtunk. 2013. novembere. Elf a lovas testőrség egykori kapitánya, karcsú, okos, elegáns férfi volt. Sokakat villire emlékeztetett, de inkább a hajmennyiségének, mint a személyiségének köszönhetően. Engem nem is annyira a bátyámra emlékeztetett, hanem egy versenykutyára. Akár egy agár sohasem akart megállni. Az idők végezetéig üldözte volna azt a nyulat. Másképpen megfogalmazva, bármiről volt is szó, elf teljesen az ügynek szentelte magát. A legfontosabb adottsága azonban talán az, hogy képes meglátni a dolgok lényegét felmérni és leegyszerűsíteni a helyzeteket és a problémákat, ami tökéletesen alkalmassá tette arra, hogy segítsen megvalósítani a harcosok olimpiájának az International Warrior Games ambíciózus ötletét. Most, hogy a pénz egy része a kezünkben volt, Elf azt tanácsolta, a következő lépés az legyen, hogy találjunk valakit, aki rendelkezi különleges szervezőkészséggel, társadalmi és politikai kapcsolatokkal, és el is vállaljon egy ekkora munkát. Ő ismerte a megfelelő embert. Sir Cates Mills a neve. Természetesen, mondtam. Sir Cates szervezte a 2012-es Londoni olimpiát, ami hatalmas sikert aratott. Valóban, ki más lehetne? Hívjuk meg Sir a Kensington palotába egy csészete ára.